Дешил Гемет Чорний капелюх, якого не було Повідання з циклу «Співробітник агентства Континенталь. Читає Ярослав Макеєв Послухайте, містер Зумвальде. не кажіть мені, і цього не можу сказати. Якщо я беруся за справу, мені потрібно знати всю історію. Він якусь мить замислено дивився на мене блукаючим поглядом блакитних очей. Потім підвівся, привідкрив двері. У сусідній кімнаті за своїми столами сиділи бухгалтер і стенографістка. Зумвольд зачинив двері і повернувся до столу. Заговорив хрипким голосом, нахилившись уперед. «Гадаю, ви маєте слушність. Але те, що я вам скажу, має залишитися тільки між нами». Я кивнув, і він продовжив. Пару місяців тому один із наших клієнтів, Стенлі Горам, передав нам 100 тисяч доларів в облігаціях. Він їхав на схід у справах, і йому спало на думку, що за його відсутності вартість облігацій може зрости понад номінал. І тоді ми мали б їх продати. Учора я випадково навідався до сховища трастової компанії «Голден Гейт», і заглянув у сейф, куди були покладені папери. Вони зникли. Окрім вас і вашого компаньона, ще хтось мав доступ до сейфа? Ні. Коли ви останнє бачили облігації? Вони були в сейфі в суботу, перед тим, як Ден зібрався у відрядження. Один із чергових у сховищі сказав мені, що Ден приходив туди наступного понеділка. Чудово. Подивимось, що маємо. Ваш компаньйон Деніел Редбоун мав вирушити до Нью-Йорка 27 числа минулого місяця, в понеділок, щоб зустрітися з РВ Деп'юї. Але того дня Редбоун з'явився в офісі з багажем і сказав, що важливі особисті справи змушують його відкласти поїздку, бо наступного ранку він мусив залишитися в Сан-Франциско. Але не уточнив, про які саме справи йшлося. Ви трохи посварилися, бо вважали важливим бути на зустрічі в Нью-Йорку вчасно. Ваші стосунки були напруженими, бо за кілька днів до того ви вже обговорювали щось сумнівне, що зробив Редбоун. І... Ні, зрозумієте мене правильно, перебив мене Зумвальд. Він не зробив нічого нечесного, просто уклав кілька угод, пожертвувавши етикою заради прибутку. Добре, Отже, почавши сперечатися щодо перенесеної поїздки до Нью-Йорка, ви перейшли до інших накопичених суперечностей і майже вирішили розірвати партнерство якнайшвидше. Розмова завершилася у вас вдома на 14-й авеню, і оскільки вже було пізно, а він виписався з готелю, перш ніж передумав їхати до Нью-Йорка, то залишився у вас на ніч. Ви маєте рацію, підтвердив Зумвальд. «Я зараз живу в готелі, бо місіс Зумвальд у від'їзді. Але ми з Деном пішли до мого дому, бо тільки там могли спокійно поговорити без сторонніх. Коли ж закінчили, вже було надто пізно. Тож ми й заночували там. Далі, наступного ранку, ви з Редбоном прийшли в офіс і... «Ні», – поправив він мене. «Я прийшов сам, а Редбон займався тими справами, що змусили його залишитися». Він з'явився в офісі трохи після полудня і сказав, що їде на схід денним потягом. Він послав Квімбі, бухгалтера, забронювати квитки і зареєструвати багаж, який залишив на ніч в офісі. Потім ми з Деном пішли пообідати, повернулися до офісу на кілька хвилин, він підписав кілька листів і поїхав. Добре. Потім ви нічого про нього не чули, доки не отримали телеграму від Депюї де той питав, чому Редбоун не прибув на зустріч. Саме так. Отримавши телеграму від Деп'юї, я зв'язався з братом Дена в Чикаго, думаючи, що Ден міг зробити там зупинку, аби побачитися з ним. Але Том відповів, що не бачився з братом. Відтоді Деп'юї надіслав ще дві телеграми. Він був дуже роздратований, що Ден змусив його чекати. Але я не надто переймався. Ден не з тих, хто чітко дотримується обіцянок, і якби він зробив десь зупинку між нами і Нью-Йорком на кілька днів. Таке буває. Але вчора, коли я виявив зникнення облігації і дізнався, що Ден був біля сейфа за день до від'їзду, я вирішив, що слід діяти. Але я б не хотів, щоб у справу втручалася поліція. Я впевнений, що якщо знайду Дена і поговорю з ним, «Ми зможемо якось владнати цю справу без скандалу. У нас були суперечки, та я занадто добре до нього ставлюся, попри цей необачний вчинок, щоб відправляти його за ґрати, Тому і хочу знайти його якомога швидше, без зайвого розголосу. У нього є автомобіль?» «Зараз ні. Раніше був, але він продав його 5 чи 6 місяців тому» яким банком він користувався? Мене цікавить, де в нього був особистий рахунок. Трастова компанія «Голден Гейт». У вас є його фотографія? Так. Він витяг із шухляди столу два знімки. Один анфас, інший у профіль. На фото був чоловік середніх років із проникливими, близько посадженими очима на худому обличчі. Темне, рідке волосся. Але загалом обличчя було приємне, хоч і з хитрим виразом. Що ви можете розповісти про його родичів, друзів, жінок? Єдиний його родич – брат у Чикаго. Щодо друзів, то, мабуть, їх у нього більше, ніж у будь-кого іншого в Сан-Франциско. Він чудово вмів готувати коктейлі. Останнім часом він зустрічався з місіс Ерншо, дружиною одного агента з нерухомості. Вона, здається, живе на пасифі Каменю. Не знаю, наскільки вони були близькі, але телефонували одне одному майже щодня. Є також така собі Єва Даті, дівчина з Кабаре, мешкає в будинку номер 1100 на Буш Стріт. Можливо, були й інші, але мені відомі лише ці дві. Його речі тут? Так, якщо хочете, можете поглянути. Він провів мене до кабінету «Редбоуна». Невелика кімната схожа на коробку, письмовий стіл, пара стільців, картотека. Двері вели в коридор і далі в іншу частину офісу, а також у кабінет «Зумвальда». «Поки я тут понижбарю, не могли б дістати для мене список номерів зниклих облігацій», – сказав я. «Можливо, зараз він нам не допоможе, але ми зможемо звернутися до казначейства». І там нам повідомлять, якщо ці купони хтось прид'явить. Я не сподівався знайти щось корисне в кабінеті Редбоуна. І так і сталося. Перед тим, як піти, я встиг розпитати бухгалтера та стенографістку. Вони вже знали, що Редбоун зник, але про пропажу облігацій ще не чули. Стенографістка, дівчина на ім'я Мілдред Нарбет, сказала, що Редбоун надиктовував їй два листи, обидва діловим партнерам. Дорочив Квімбі забронювати місце і здати багаж на зберігання. Повернувшись із обіду, вона передрукувала листи і дала йому на підпис перед від'їздом. Джон Квімбі, бухгалтер, описав багаж, який він оформив. Дві великі валізи зі свинячої шкіри та один саквояж із саф'яну. Як людина, що звикла мати справу з цифрами, Квімбі запам'ятав номер місця, заброньованого для Редбоуна в денному потязі. Четверте, нижнє, восьмий спальний вагон. Квімбі повернувся з квитанцією на зберігання та квитком, коли партнери ще обідали, і поклав усе на стіл Редбоуна. У готелі, де мешкав Редбоун, мені сказали, що він виїхав уранці 27-го, але залишив дві скрині, бо сподівався повернутися після поїздки до Нью-Йорка через 3-4 тижні. Працівники готелю нічого особливо цікавого не повідомили, окрім того, що Редбоун поїхав на таксі. На стоянці біля готелю я знайшов водія, який його віз. «Редбоун? А вже ж знаю його!» – сказав мені водій, не прибираючи недопалка з вуст. Так, думаю, це було тоді, коли я возив його до трастової компанії «Голден Гейт». У нього було дві великі жовті валізи і одна менша – коричнева. Він, мов блискавка, влетів до банку з тією малою валізкою в руках і вийшов звідти з таким виглядом, наче хтось наступив йому на улюблений мозоль. Наказав їхати до будівлі Фелпса, де розташована контора «Редбоун» і «Зумвальд», і не дав мені ані цента чайових. У трастовій компанії Golden Gate довелося довго пояснюватися і вмовляти, але зрештою мені повідомили, що я хотів знати. 25-го в суботу перед від'їздом з міста Redbound зняв усі кошти з особистого рахунку – трохи більше 5 тисяч доларів. З банку я попрямував до транспортної контори, де ледь не пригостив усіх цигарками, поки мені дозволили переглянути квитанції за 28-е число. І все заради пошуку партії з трьох валіз, відправлених до Нью-Йорка. Я надіслав телеграму з номерами квитанції і описом Редбоуна до Нью-Йоркського відділення агентства з проханням знайти багаж, а через нього і самого Редбоуна. У конторі пульманівської компанії мені повідомили, що восьмий вагон зараз у рейсі і що за кілька годин зможуть сказати, чи зайняв Редбоун своє місце, прямувавши до Нью-Йорка. Дорогою до будинку номер 1100 на Буш-стріт я зазирнув до фотографа і замовив десяток копій знімків. Квартиру є в даті. я знайшов після п'ятихвилинного пошуку у телефонному довіднику в холі. Підняв її з ліжка. Вона виявилася білявою, дуже маленькою дівчиною, якій можна було дати від 19 до 29, залежно від того дивитись в очі, чи на інші риси обличчя. «Я не бачилася і не розмовляла з містером Редбоуном із минулого місяця», сказала вона. Наступного вечора я влаштовувала вечірку, зателефонувала йому в готелі, хотіла, щоб він прийшов, але мені сказали, що його немає в місті, і він не повернеться щонайменше тиждень-два. На наступне запитання вона відповіла. «Так, ми були досить хорошими друзями, але... Не надто близькими. Ви розумієте, що я маю на увазі. Нам було добре разом, але не більше. Місіс Ерншо не була такою щирою. Проблема в тому, що в неї був чоловік. Ось у чому відмінність. Вона була високою, стрункою, смаглявою, наче циганка, з гордовитим поглядом. У нервовому напруженні постійно прикушувала нижню губу. Ми сиділи в кімнаті, заставленій незручними меблями, і протягом 15 хвилин я ходив колами, перш ніж перейти до суті. «Ситуація така, місіс Арншо», – сказав я. «Містер Редбоун зник. Давайте його знайдемо. Це буде вигідно і вам, і мені. Я прийшов, щоб ви розповіли мені все, що знаєте». Я міг би піти до ваших знайомих, поставити їм безліч запитань. І якщо ви не скажете мені того, що мені потрібно, мені не залишиться нічого іншого. І навіть якщо я буду обережним, це все одно викличе цікавість. З'являться здогадки і плітки. Я даю вам шанс цього уникнути. Все залежить від вас. Ви вважаєте, холодно сказала вона, що мені є що приховувати? Я нічого не вважаю. «Я шукаю інформацію про Деніала Редбоуна». Вона на мить прикусила губу, а тоді поволі розповіла свою історію. Частину вона приховала, частину перекрутила, але загалом її розповідь скидалася на правду. Ось що залишилося після того, як я просіяв її слова крізь дрібне сито. «Вони з Редбоуном планували втекти разом». Вона виїхала із Сан-Франциско 26 числа і одразу попрямувала до Нового Орлеану. Він мав залишити місто наступного дня, нібито до Нью-Йорка, але десь на середньому заході пересісти на інший потяг і приєднатися до неї в Новому Орлеані. А звідти вже вони разом мали вирушити кораблем до Центральної Америки. Вона сказала, що нічого не знала про облігації. Ймовірно, це була правда – так чи інакше, вона виконала свою частину плану, але Редбоун у Новому Орлеані так і не з'явився. Вона не подбала про те, щоб приховати сліди, і приватні детективи, найняті її чоловіком, швидко її знайшли. Її чоловік приїхав до Нового Орлеана і, очевидно, не здогадуючи, що в справі замішаний ще хтось, переконав її повернутися додому. Вона не була тією жінкою, що чекала б на Редбоуна заради спортивного інтересу, тож більше не намагалася з ним зв'язатися чи дізнатися, чому він не приєднався до неї. Її розповідь звучала достатньо правдоподібно, але щоб остаточно переконатись, я трохи розпитав людей у кварталі, і те, що дізнався, загалом збігалося з її словами. З'ясувалося, що деякі сусіди робили припущення, які мало відрізнялися від дійсності. Потім я зателефонував до пульманівської компанії, і там повідомили, що місце номер 4 у восьмому вагоні денного потяга до Нью-Йорка, відправленого 28-го числа, так і не було зайняте. Зумвальд сам збирався на обід, коли я увійшов до його номера в готелі, де він мешкав і я розповів йому все, що дізнався за день, і до яких висновків дійшов. Усе має сенс до того моменту, як 27-го числа Редбоун покинув сховище трастової компанії Голденгейт, сказав я. А далі суцільна темрява. Він збирався привласнити облігації і утекти з цією міс-Ерншо, зняв усі гроші з рахунку, це очевидно. Але чому повернувся до офісу? Навіщо провів ніч у місті? Які такі невідкладні справи затримали його тут? Чому покинув місіс Ерншо? Чому не скористався грошима, щоб реалізувати хоча б частину свого плану? Можливо, це хибний слід, але на то вже непевний. Залишається тільки одне, містер Азумвальд. Повідомити поліцію і пресу. І подивимось, що дасть той галас, який здійметься по всій країні. Але це означає, що Дена посадять до в'язниці, і жодного шансу владнати все тихо, – заперечив він. Це правда. Але ви не можете діяти інакше. Не забувайте, що маєте думати і про себе. Ви його партнер, і навіть якщо юридично не відповідаєте за його вчинки, то фінансово – так. Вам слід уникати будь-яких підозр. Він неохоче кивнув і підняв слухавку. Я витратив дві години на те, щоб передати в поліцію все, що ми знали, і в газети ту частину інформації, яку вирішили оприлюднити. Я надіслав три телеграми. Одну до Нью-Йорка з проханням одразу після отримання дозволу суду відкрити багаж Редбоуна. Якщо він не перебував у Нью-Йорку, багаж мав залишитися на складі транспортної компанії. Другу – до Чикаго з проханням допитати брата Редбоуна і стежити за ним кілька днів. Третє, до Нового Орлеана, щоб перевірили, чи немає Редбоуна там. Потім я пішов додому і ліг спати. Новин було небагато, тож наступного дня Редбоун зайняв усі перші шпальти газет. З фотографіями редакції знайшли світлини, зроблені, коли він виступав співвідповідачем у якійсь справі про розлучення рік тому описами і безлічу диких здогадок і чуток, які встигли розростися за той короткий час, що минув між нашими дзвінками до редакцій, і запуском матеріалу вдруг. Ранок я провів, готуючи записи і плани, що охоплювали всю країну, та домагаючись дозволу перевірити списки пасажирів пароплавів. Незадовго до полудня надійшла телеграма з Нью-Йорка, в якій був перелік знайденого в багажі Редбоуна. Вміст двох великих валіз не становив особливого інтересу. Там були речі, якими Редбоун, можливо, справді збирався користуватися, а, можливо, і поклав їх туди навмисне, аби ввести всіх в оману. Але те, що знайшли в дорожньому саквояжі, викликало подив. Ось список. Дві шовкові піжами, чотири шовкові сорочки, вісім ляних комірців, чотири комплекти білизни, Шість кроваток, шість пар шкарпеток, вісімнадцять носовочків, пара щиток, гребінець, електробритва, тюбик крему для гоління, помазок, зубна щитка, тюбик зубної пасти, банка тальку, пляшка фарби для волосся, порт -сигар із дванадцятьма цигарками, револьвер, кольт, калібру 32 мм, карта Гондурасу, іспансько-англійський словник. Два альбоми з марками – пінта шотландського віскі та футляр із манікюрним набором. А Зумвальд, бухгалтер і стенографістка спостерігали, як двоє співробітників Центрального управління поліції описували речі в кабінеті Редбоуна. Прочитавши телеграми, детективи повернулися до роботи. «Що означає цей список?» – спитав Зумвальд. «Це означає, що зараз нічого немає, бодай, якогось сенсу». Відповів я. Той ж кіряний саквояж призначався як ручна поклажа. Не було сенсу здавати його в багаж. Він навіть не був зачинений. Ніхто не здає речі, якими планує користуватися.